Matinal de la setònia de la Ràdio per és el moment de continuar amb la informació, combinant música i informació, com sempre fem les 24 hores del dia, ara de tornar, toca el torn de parlar amb l'alcaldessa de Montràs, la Vanessa Peiró, qui tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Vanessa, bon dia, benvinguda. Bon dia, què tal, Rafael? Gràcies, molt bé. I vosaltres com ho heu passat, això? Bueno, estan resultant uns moments complicats que intentem eh, donar sortida. Hem tingut diverses col·laboracions amb el moviment solidari de mascaretes de Calonges, en aquí a Nigueix Municipal ha la gestió en Sergi del Riu, que és un veí nostre d'aquí de sempre. Um, hem fet uh, tota una sèrie de trucades de gent gran uh, per mirar que siguin bé. estem col·laborant amb Cre amb protecció civil, amb el banc d'aliments. Uh, S'han acc·lat tota una sèrie de, me de mesures econòmiques per intentar fer front a, a tot aquest estat d'alama o afectament de negocis. La veritat és que és una situació complexa. Uh -huh. uh, vosaltres, uh, i ho comentàvem fora d'antena, des de que heu arribat al govern, que, que sembla que les coses van maldades. I no ho dic per la gestió, sinó per el temporal Glòria, i ara per això. Uh, esperem que les coses vagin millor, no? Sí, la veritat és que ha resultat un inici de, de legislatura complex. Van començar amb temporal Glòria i les afectacions que, que tots vam poder patir en primera persona. Hem seguit una mica amb del coveït, també vam tenir aquestes pluges intenses de Sant Jordi i la veritat és que està suposant una coordinació i, i una feina molt exhaustiva i sort en tenim que eh, bueno, eh, realment està treballant en equip, les administracions estan responent i hi ha molta gent implicada per coordinar tots els esforços necessaris. Com ho heu portat, Vanessa? Des de l'Ajuntament heu seguit treballant, heu tingut tancat, el teletreball ha funcionat eh, bastant aquests dies? Sí, la veritat és que van bueno, fet personal de i brigada, eh, que són els que diem estan al peu del canó, eh, que són oficines que han funcionat teletreballant. Eh, de fet, a partir d'aquesta setmana ha sigut quan nosaltres hem recuperat el, el treball presencial, però porta tancada, i intentem coordinar-ho horaris per no coincidir gaire gent i mantenir les mesures de seguretat al màxim. Uh, el tema de les educadores de la llar d'infants continuen sense poder anar al, al centre, igual que l'escola, amb qui també estem en contacte. O sigui, és una situació una mica estranya, que cada dia va canviant i que, per desgràcia, per la manca de, de coordinació a nivell estatal, um, encara al ciutadà li fa més complicat. Un dia diuen una cosa, al cap de 5 minuts s'ho rectifiquen, el govern de la Generalitat fa una proposta, el govern espanyol no hi està d'acord, si és tot un enrenou, que ja poc que hi treballem i estem acostumats és complex, doncs el ciutadà de peu que no està habituat a aquestes coses encara resulta més difícil. Què diuen els veïns de Montràs, què diuen els, eh, els professionals, els que s'han de guanyar el pa i portar-lo a casa, doncs eh, per aquesta eh, aturada econòmica que han tingut. I no sé si vosaltres també, ara parlant de salut, heu tingut amb molts problemes a, a Montràs. Bé, amb les dades que tenim a través de, de l'aplicatiu AQUAS, que ara mateix és de, del Departament de, de Salut l'única informació que tenim, perquè és cert que els ajuntaments podem demanar al Departament que se'ns facilités una informació més acurada, no volent entrar en temes de dades de, de protecció personal, sinó més per ajudar aquestes famílies que puguin estar afectades i que potser no disposen de, de recursos com pot ser guants, mascaretes o el que sigui. Um, això encara està en procés. Uh, avui, justament en el Consell d'Alcaldies, uh, del Consell Comarcal, n'hem estat parlant i l'única referència de què disposem són les dades que publiquen a l'AQUES. En aquestes dades, en un ram, per exemple, ens consta 8 casos positius i 28 casos sospitosos. Sabem, evidentment, que part d'aquests casos oficials, on hi ha pogut haver un test de permís, hi ha molta gent que s'ha confinat per símptomes de casa seva. L'Ajuntament de Montràs eh, també ha fet un treball extra en aquest sentit, repartint mascaretes i guants casa per casa a tota la gent empadronada. I també des del primer moment jo vull insistir sobretot amb el moviment solidari de Calonja Covid-19, a través d'un veí d'aquí de Montràs, en Sergi del Río, juntament amb dos professionals eh, que es dediquen a fer tatuatges amb aquest noi a nivell privat, van iniciar tot un moviment de confecció de mascaretes on hi han col·laborat un grup increïble de, de persones que bé cosien, eh, anaven a buscar el material, eh, se'n preocupaven de distribuir-lo, de coordinar-lo, vull dir... És increïble quan en casos d'aquests la gent respon i com respon i com de manera coordinada es poden arribar a fer grans coses. Vosaltres no heu de lamentar cap defunció, almenys, no? Que se sàpiga? Que... Ara, ara per ara i que se sàpiga no, afortunadament. I això que per desgràcia tenim els veïns de... De Palafrugell i Palamos, que en aquest sentit ho estan passant molt malament, principalment jo me'n volríem recordar de, del poble de, de Palafrugell, nosaltres a través de del gent gran, els seuu patit molt i nosaltres de fet tenim veïns que també hi treballen i que sabem de primera mà que, que estan passant per uns temps molt, molt complexos. Eh, Vanessa, has parlat o heu parlat des de l'Ajuntament amb, eh, amb el que de comentava abans, els professionals, els negocis eh, que hi han per aquí per Montràs, els autònoms, eh, podeu fer alguna cosa per ells per ajudar-los en aquests moments que vivim? Bueno, de... Des de l'Ajuntament el que vam preparar va ser un paquet de mesures econòmiques perquè eh, eh, per fer tots els efectes d'aquest coronavirus, que especialment estan sent molt durs pels autònoms i els negocis locals. Um, hem estat treballant, bueno, a nivell de, de llarg d'instants es va paralitzar el, el cobrament, eh, no es va girar cap rebut eh, del mes d'un rostre, tot i que hi havia una part si que s'havia sí prestat el servei. Vam dir que bonificaríem la part proporcional de les escombraries industrials d'aquests negocis que s'havien vist obligats a, a tancar. Estem treballant tant amb els negocis, s'ha fet una, un porta a porta per totes les cases, amb els negocis que sí que poden estar oberts i que encara donen serveis, ja sigui d'aliments, de, de farmàcia, de... de, de Bé, bueno, hi ha diverses, diverses coses, diguem... S'ha intentat tenir la gent informada i donar les màximes facilitats. Ara nosaltres el que estem treballant ja és, diguem, quan aquesta pandèmia es normalitzi mínimament, Uh, caldrà fer un esforç molt important sobretot en mesures per intentar a treballar la gent uh, recuperar la mesura de, la, de les possibilitats la normalitat que serà molt, molt difícil veurem com anirà amb aquest sistema que, que volen implantar des de, des de Madrid i que aquesta setmana va anunciar el president Sánchez a veure si si funciona i podem anar per fases no sé si sobre aquest tema del, del Covid, sobre el tema del, del confinament vols comentar alguna cosa més Vanessa? Bueno, jo m'agradaria insistir en el tema de que la gent no es pagassi com una cosa que no... És a dir, els primers dies estava la gent molt assentada, respectaven molt totes les mesures. Ara suposo que el de, de que portem molt temps i està estiguent complicat, i el, el que he comentat abans de, de la dispersitat o varietat d'opinions que hi ha cada 5 minuts i que unes es contradiuen amb altres, la gent està cremada i llavors comença a saltar-se una mica la torera. Jo insisteixo, hi ha hagut de funcions, estan havent-hi molts contagis. Els professionals de tots els àmbits, ja sigui sanitat, ja siguin personal de brigada, de neteja... És que personal inclús de, de, de les escoles que estan dient oh, els mestres estan a casa i sense fer res, no. Mm. Teletreballar és molt dur i més quan no s'està preparat i s'ha hagut d'anar mm. dia a dia, modificant i adaptant-te a la situació. Crec que per tot aquesta sèrie de gent hauríem de fer un esport molt important en mantenir les mesures, en complir allò que se'ns està dient, en sortir en unes hores determinades per no incidir gaire gent ni diferents grups que són complicats que convisquin en aquests moments. No això amb el que vol dir insistim una mica que, que la gent sigui conscient que això va per llarg i que, i que nosaltres som els responsables de, de que això s'radiqui o es normalitzi i intentar tenir una vida més semblant a el que teníem. Vanessa Peiro, alcaldessa de Montràs amb ell estem parlant un moment però m'agradaria un altre tema, comentar-te'l perquè l'activitat econòmica del tot no s'atura i aquests dies precisament eh, hem vist que hi han obres a la zona, no sé si qualificada de la zona industrial de Montràs i està al costat de, de la carretera què s'hi està fent? Ja s'està tirant endavant aquell vell projecte que havia comentat anys enrere d'aquella allà hi anava una, una zona d'esbarjo doncs, etc etc. Sí, és una zona comercial que, per entendre ens està situada, podríem dir, al vell mig de Montràs, davant de, de la farmàcia, de la sang, de, de diferents serveis que hi ha. En allà ja hem previst, ara per ara, és un promotor que vol fer la construcció de cinc locals comercials. Uh, tenen una superfície mitja, si mal no recordo, perquè ara tapar-lo així de memòria d'uns 250 metres quadrats que la del promotor és una mica més gran perquè hi havia una, una part d'exposició, de, de botiga, etc. Però jo crec que això també serà un, un revulsiu a, a nivell d'oferta de, de, de feina i, i de que hi hagi trànsit de gent que, que també s'interessa interessa per el comerç. Això sí, que aquells grans temes que es parlaven anys enrere, de multicinemes, grans supermercats, grans superfícies... Això em penso que ja ha passat una mica a la història, no? Per, tant per uns pobles com per als altres. Això va quedar el, el, el primer promotor que hi havia, va fer fallida i era una mica el que portava tota aquesta sèrie de macro projecte. Um, jo soc més del que el que necessitem és un un comerç adaptat a la realitat del municipi, una cosa petita que es generi llocs de treball, que generi flux comercial i no sóc tant d'aquestes grans superfícies, vull dir que realment prefereixo el que s'està fent actualment i espero que això suposi un, una injecció per tot el que és el, els comerços a la vora. Venècia, com sempre, un, parle, un plaer parlar amb tu, eh, aquí a la nostra emissora, a Ràdio Pala Prigil. No sé si vols afegir algun tema més, alguna cosa més que vulguis comentar avui que tenim a l'alcaldessa de Montràs entre nosaltres. No, jo bàsicament simplement agrair, agrair a, a, a tota la gent que està fent aquest esforç eh, extra eh, i que està al peu del canó, sobretot els voluntaris que a vegades són els que queden de, menys reflexits i que no, que no es posen medalles ni sota no les fotografies i són aquests que estan al peu del canó 24 hores, ja siguin el que he dit abans, eh, sanitat, brigades, personal de neteja, personal voluntari, creu roja, protecció civil, banc d'aliments mil persones que estan fent uh, hores i hores i hores per intentar ajudar els altres i crec que això és, és la base de que tots funcionin. Doncs uh, que Déu t'escolti, perquè sembla que alguns humans de més amunt no, no ho fan d'escoltar-nos quan es diuen coses tan senzilles i tan clares com les que acabes de dir tu ara mateix. Moltíssimes gràcies, Vanessa. Una abraçada. A uns